аніж триматимем його. «Ти ба!» – Бурляй. «Бачили, стратега! Може, ліпше буде здати всі фортеці, що в наших руках? І почати все з самого початку!» «Та досить, хлопці!» – струтився Кривоніс. «Давайте вислухаємо людину!» Здається, Шведір Дурниць ніколи не говорив. «Якщо шляхта, – вів Вишняк, – сподівається на легку перемогу, треба підтримати цю віру!» Заспокоїти її, так би мовити, приспати. Хай повірить, що ми злякалися її. Як на мене, — обізвався Хмельницький, — це розумна рада. Вивільнені сили нам знадобляться, а старо Костянтиніо стане пасткою для шляхти. Зазнайкуватим людям перший успіх завжди паморочить голову. Вони починають недооцінювати суперника, Самозаспокоюватися. Втрачають пильність, вигукнув Кривоніс. Я згоден, батько, але гадаю, варто повідомити шляхту про наші незгоди. Хай думають, ніби ми зовсім розгубилися і тільки те й робимо, що сперечаємось. Я став окремо. Нічого й слухати не хочу про Богдана. Богон бунтує, хоче наступати, а Хмельницький все орду виглядає. — Теж непогана думка, — підтримав Кривоноса Хмельницький. — А що брейментарі не заклали табору під Старок Осянтиновим, де їх із ордою не дістанеш, і повірили, що Богун таки гарячкує? Треба буде тобі, Івани, тільки не вони переберуться на правий бік Случі, вдарити на них і відступити. Та ще й поквапно. Хай поженуться за тобою. Хай підійдуть впритул до нас. Треба змусити їх закласти табір у невигідному для оборони місці. Нас розділятиме тільки гребля, яка й стане місцем проби наших сил, на який шлях та ще раз переконається, що перемога не за горами, що хлопи воюють такі поганенько. Тобі ж, Максиме, кивнув гетьман кривоносо, треба пильно оглянути береги пилявки. Найти зручні броди. Під час вирішального штурму ворожого табору доведеться рушати в обхід ворога, щоб ударити йому в спину. Рада, що розпочалася суперечками, перетворилась на щиру, невимушену розмову керівників селянського козацького війська про те, як здобути ще одну перемогу над ворогом. Коли присутні висували своє міркування, і вдалося дійти згоди. Хмельницький відпустив усіх із замку. Розділ одинадцятий. Яник ледве шукав Заліщицько. Той сидів із Завойським в намиті якогось зацного шляхтича і ласував венржином. Побачивши свого Шерегового, він обурено вигукнув. «З яких це пір? Шерегові почали стежити за своїми товаришами. Де це видано таке?» «Пане Ярославе», – схвильовано заговорив Яник, – «даруйте мені, але чекати я не міг. Надтопильну справу маю до вас. Вийдіть на хвилинку на двір». «Хлоп залишається хлопом», – невдоволено буркнув Завойський. Він думає, що для шляхтича щось може бути над кухоль вен чи Мальвазії. Дивак! Пане Ярославе, наполягав Янек, йдеться про дуже важливу справу. Коли Заліщицький, вихиливши ще один кухоль вина, знехочу вийшов з намету і присів на дубовім пеньку, Янек почав розповідати. Вранці ми відбили ще одну вилоску тих драців. Вони ледве втекли, кинувши на вбитих і поранених. Я добив двох лайдаків, хотів відпровадити на той світ і третього, а він ухопив мене за ногу і благає, не гупи, брати. Диявол, хай буде тобі, братом, а не я, кажу йому я і підіймаю пістоля. А він аж руки цілує та просить, пощади, брате, я не козак, я пахолок пана Ділецького, я поляк. Ну, я й опустив пістоля. Слухаю далі. Я не хочу повертатись до тих рабусів, каже він. Здрайця кривоніс одняв у мене черес із золотими, які я в немир відістав. Я, я дивитись на них не можу. Ми притягли його сюди. Бо ж він, каже, нібито має якісь важливі вісті. Але хоче сказати тільки пану польському. Де він? Він... Він, пане Рославе, боїться. Вже візьмемо його на муки. Просив, аби я не виказував його. Де перебіжчик? наполягав Заліщицький. Яник привів шляхтича до його намету, підняв край халабуди на возі, звідти визирнули великі злякані очі. Я, я, пане, не сам сюди заліз, знаю, промовив Заліщський. Перебіжчик сунувся з воза, підібгав під себе поранену ногу. Що хотів пану конецьпольському їм?» Це таємниця, пане, я перекажу тільки пану конецьпольському? благально лепитав перебіжчик. Гаразд. Ходімо. Олександр Конець Польський був у злому гуморі. Як не наполягав він на тому, щоб штурмувати старо Костянтинів негайно? Заславський і Остророг не згоджувалися з ним. Один запевняв, що козацька залога ніякої небезпеки для шляхетського війська не становить, і ні слід блокувати і залишити в пилу. Хай сидять як щурів в норі! Цим військо драпіжників буде позбавлено якоїсь тисячі вояків. Другий переконував, що треба виждати, роздивитися, що, де і як, а потім уже починати турбувати хлопів. Бо є та й годі, раз у раз повторював коронний хорунжий, бігаючи з кутка в куток, і від них вітчизна жде порятунку, Ісус Христос. допоможи позбутися таких спільників.